За сніданком Матвій випив солодкого чаю з лимоном, з'їв сухих хлібців з маслом і відчув, що йому вже краще. Десь під обід Яків сказав, що готовий представити до уваги публіки своє творіння. Мая знесла чимодани на веранду. Вже в чобітках, одягнена у дорожні джинси і гольф, вона залишилась на прослуховування. Матвій не зводив очей з Йоланти. Він не мав слів, ні жалю, ні гніву, тільки невисловлене почуття, яке виникає, коли бачиш красу. Ні володіти нею, ні зберегти її, ні втримати. Досить того, що він її бачив тепер. Музика була про це, Матвій не хотів здатися дивним. Він удав, що в око попала якась пилинка».